Біле небо. Дубаси Гадки не мав скільки разів упродовж свого життя, він помічав у синьому небі хмарину подібну до клаптя бавовни, а через кілька годин, піднявши вгору голову, він бачив цілу пирину хмар, які закривали сонце і сповіщали про зміну погоди. Такий феномен відбувався надто повільно, щоб мозок взагалі зауважив його перебіг. Упродовж останніх годин A плюс 1,335 Щось подібне трапилось у хмарі місячних уламків, яка вже кількасот днів висіла в небесах. Пізніше вони переглядали пришвидшені відеозаписи цього, на яких денні зміни вкладалися у хвилину відео, і там це виглядало як вибух, чи то як ціла епідемія вибухів. Якщо передавати відео достатньо уважно, кадр за кадром, можна було бачити, як вибухова хвиля перекидається з однієї частини хмари на іншу, коли крізь неї проходила куля номер 8 як і частинка, що пролітає в дифузійній камері, вона була невидима. До спостереження надавалися тільки наслідки її руху. Ще кілька тижнів тому цей астероїд міг пролетіти, нічого не торкнувшись. Але сьогодні щільність каміння у хмарі була настільки великою, що зітнення, бодай із кількома, видавалось неминучим. Добас на швидкоруч, зробивши обрахунки, визначив, що зітнень було приблизно 10, плюс-мінус 5. Небагато, як на хмару, які вже були мільйони каменів, але цілком достатньо, аби зрушити систему, яка сама собою балансувала на межі експонентного вибуху за цю межу. І вздовж незримого сліду вісімки сформувалось і вибухнуло біле небо. Хмара клобочилась і розповзалась, наче вершки у каві. Розросталась і блідла, хоч де можна було ще помітити свіжі вибухи, коли камені, зрушені ранішніми зіткненнями, досягали якихось віддалених цілей і самі збурювали менші ланцюгові реакції. Місцями хмара виглядала навіть ажурно, коли вигнуті фронти дотонації, розбігаючись на всі біч, зливалися з іншими, і мережівні клуби зливалися білими арками. І в цьому була якась аскетична монохромна краса. Не спостерігалося ні вогню, ні сяйва, лише холодне сонячне світло, відбите уламками місяця на землю. Пізніше, коли вони почнуть входити в атмосферу, буде вогонь, багато вогню, але поки що кінець світу минав у фрактальних відсвітах пилу і жорстви. Такий собі апокаліпсіс у вантажівці Гравію. «Вважайте, влучив пальцем у біле небо», – сказав хтось Дубасу. «Мати рацію не завжди приносить задоволення», – відповів той. Рівень фрагментації болідів перевищив усі мислимі позначки всього через кілька годин після прильоту вісімки. Тож Дубас навіть перестав зважати на цей показник. Скоріше за все, він усе одно був неправильний. Це було наближене число, публіковане консорціумом обсерваторій, базована на кількості та розподілі світла, що надходило від хмари. І всі інші наближені розрахунки тепер стали неактуальними. Добас спробував спрямувати свій оптичний телескоп туди, де мали бути ПРК-1, ПРК-2 і розкол. Великі, багаті металом діти персикової кісточки. Але не бачив нічого, окрім хіба окремих зрушень у щільності хмари, спричинених скоріш за все тим, що окремі камені розбивались об поверхню тих темних болідів. І все гадав, чи побачить їх знову. У нього більше не було точних спогадів про розміри місяця на нічному небі, тож він не міг оцінити, наскільки виросла хмара. Звісно ж, він міг переглянути статистичні дані та все підрахувати. Але цифри його насправді не надто обходили. Повня завжди була одного розміру. Проте іноді здавалася великою, іноді маленькою. Залежно від висоти на добрі. І від факторів, які цілком лежали в царині психології або естетики. Для більшості людей, які спостерігали цю хмару з нічного боку землі, тільки ці фактори й важили. Дубас хотів знати, наскільки великою ця хмара видається їм. Хотів знати, як вони почуваються. Хотів побачити його на Чіногілс, гілз стоячи на подвір'ї Атенеума Колтеху, там, де він востаннє бачив місяць, за кілька хвилин перед нулем. Хотів знати, як воно, стояти на Атерафірма, бачити цю хмару, знати, що наближається смерть. Як і більшість людей, він склав список усіх, і з ким йому не попрощатися. Тоді проглянув його та безжально викреслив 90% МН, бо на це не було часу. А тоді упродовж своїх останніх місяців на Землі він розшукав усіх тих, із ким хотів попрощатися особисто. З орбіти він попрощався за допомогою відеозв'язку чи обережно написаних електронних листів. Він уникав подальшої комунікації з тими, із ким уже попрощався. Дивно було б в останнє піти на пиво з колегою, згадувати старі добрі часи, плакати, обійматись і казати «прощай», а тоді через два місяці писати тій такій людині лист, цікавлячись останніми спостереженнями. Відповідно, обшир його знайомців неминуче звужувався з огляду на те, що список добігав кінця. Зараз у ньому зосталися тільки його дружина та діти. Після появи вісімки контактувати з ними стало значно складніше. Зв'язок між Міксі та Землею тепер обмежився загальним діапазоном антенн та радіопередавачів космічної станції. Особисте спілкування мало менший пріоритет, ніж оперативне, а обсяги оперативного спілкування почали зашкалювати із підготовкою до викиду останньої хвилі вантажних траншів. Чи то, як їх називала Діна, транжів. Дубас постійно надсилав повідомлення Амелії та дітям. Вони хвилинами й годинами висіли в черзі на відправку, а половина з них так і зосталась ненадісланою. І ось коли він уже майже втратив надію, почав одержувати листи то від Генрі, то від Гедлі, то від Геспер. Насилати ці повідомлення, бачити їхні відповіді – це стало для нього важливішим за сон. Тоді він пішов у самохід, як казали на кораблі, та придрімував, коли тільки міг, лежачи на підлозі ферми або й просто схиливши голову на стіл, ніби дитина в дитсадку, поклавши телефон біля свого обличчя, щоб негайно прокинутись, як тільки прийде нове повідомлення. Нарешті йому стало зрозуміло, приблизно через 24 години після того, як він розповів Маркусу про вісімку, що він ніколи більше не зможе поговорити з тими, кого любить, окрім як за допомогою випадкових і геть непередбачуваних повідомлень. Усе, що належало сказати їм особисто, він мав сказати і сказав уже давно. Це й не стало новиною. Він давно вже повторював собі, що слід поводитись так, наче кожна розмова може виявитися останньою. І все одно він переглядав записи своїх останніх розмов із кожним з них, увечері дня 700-го, бажаючи додати до сказаного ще дещо. «Як усе виглядає згори», – написав йому Генрі. Дубас перевірив час. На заслег зараз була ніч». Він уявляв, як Генрі сидить десь там, на тому паршивому старому дивані, який вони привезли з їхнього дому в Сієтлі. Попиває пиво в перерві між робочими змінами та спостерігає, як біле небо тягнеться до нього своєю примарною рукою. Дубас не знав, що й казати. «Здається, наче бачу певне розосередження уламків уздовж орбітальної вісі. Зародки кілець», – відписав він. Я про землю, відповів Генрі. Дуба шукав місця, звідки можна було побачити землю крізь справжнє вікно. Не один із тих чортових моніторів ситуативного орієнтування. Знайшлось таке місце аж у блоці Марновіри. Там було вельми залюднено. Міксі наближалося до термінатора дня і ночі. Навіть під яскраво освітленим тихим океаном можна було розглядіти щось, що виглядало як тонкі подряпини на ясній оболонці атмосфери, білі сліди свіжих болідів. Над темною частиною Землі вони були схожі на склепіння блакитного вогню, які іноді гасли, а іноді закінчувалися червонявими спалахами у тих місцях, де досягали такі землі. Іншими словами, все виглядало точно так само, як і вчора, як і позавчора. Такий рівень метеоритної активності став би найдивовижнішою астрономічною подією в історії людства, якби все трапилось несподівано, ще два роки тому. Але починаючи з першого великого каменя, що впав у Перу лише за кілька днів після нуля, Фоновий рівень зіткнень із болідами невпинно зростав. Люди звикли до нього. Дехто навіть постив селфі з власними червоними обличчями після болідного опіку, яким називали гострий сонячний опік, спричинений ультрафіолетовим випромінюванням від болідів, що пролітали над головами. «Оце дивлюся на тебе», – відповів Дубас. «Хотів додати, шкода, що я не з тобою, але це було би тупо. Здається, над півднем БК зараз пролітає великий метеор». Я його бачу, відписав Гене, відчуваю його жар. Зайнятий. Сам знаєш, збираємо, пакуємо ваговози, готуємося до викиду. Дуба замислився, як це все працює. Як утримати цих охоплених відчаєм людей від того, що вони не кинулись на пускові майданчики, намагаючись пробитись на борт цих останніх ваговозів. Наче на останні гелікоптері Сайгона, де люди чіплялися за лижі гелікоптера, а солдати били їх в обличчя. Чи він недооцінював людської природи? Можливо, на землі все перебувало в ідеальному порядку. «Ти мені тут потрібен», – це від Маркуса. Дубас неохоче відплив від вікна і повернувся до труби, яка вела назад до каналу. Звідти йому належало перейти у ТЗ, де Маркус, наймовірніше, сидів у своїй цистерні. Маркус Лойкер висів просто перед ним. Його лице підсвічував дисплей телефону. Він вимкнув його і поклав до кишені. «Я не мав на увазі, що ти потрібен мені в тому самому приміщенні», – сказав він. «Я про те, що твій мозок потрібен мені тут, на хмарному кавчезі, а не внизу. Твоя родина мертва, докторе Гарріс». «Мертва, а все ж досі говорить», – сказав Дубас, відчуваючи, як у нього всередині загорається вогник, здатний змусити його зацідити Маркусові в носа, щойно вони опиняться в приміщенні стяжінням. «І що ж, по-твоєму, вони найбільше хочуть від тебе почути?» – запитав Маркус. «Різні сьомки-бомки? Вони знають, що ти їх любиш. А знаєш, що я хотів би почути на їхньому місці?» Я би хотів почути «Вибач, сонце, але я зараз дуже зайнятий тим, що намагаюся забезпечити існування нашого виду. я запропоную тобі написати щось на кшталт цього і приєднатися до мене в танку. Нам є про що поговорити». І Марко Слойкер, чепившись за один із канатів, натягнутих у блоці марновіри, рушив до виходу. Коли він минав трубу, Дебас побачив його силует у освітному кільці, вітрув'янську людину, але тільки на мить. Тоді за ним рушили двоє інших, та зіпсували ефект. Ця деталь привернула його увагу. У Маркоса тепер був супровід чи радше охрана.